היפו-פוטאם! איך להגיד לא ולא להרגיש אשם נבחר עצות מפי הפסיכולוג יוסף שלמזן שלום לכולם יוסף שלמזן מחבר רבי מכר רבים ביניהם איך ללמוד לחיות עם שם משפחה דפוק כתב גם את הספר איך להגיד לא ולא להרגיש אשם לפניכם שלל ציטטות נבחרות מתוך הספר מתוך המבוא האם אתה נותן לאנשים לרכב עליך? האם אתה אומר כן כשאתה משוכנע שאתה צריך להגיד לא כדי לא להינזק? אם כן, אז תקשיב טוב, בסדר? אמרת כן? כבר טעות ראשונה! למד להגיד... לא! דוגמאות מתוך הפרק הראשון חברך הטוב ביותר רוצה להשאיל את מכוניתך. אמור לו, לא! אינני רוצה להשאיל לך את מכוניתי. הוא שואל מדוע. תגיד לו, לא! הוא אומר, למה אתה מתנהג כמו ילד קטן? אמור, לא! הוא טוען שהשאלת אותה כבר פעמים רבות, מדוע לא הפעם? אמור לא נאמר שהחבר יוצא בכעס ונכנס למעלית ושתי הדלתות נסגרות לו על הראש ומועכות אותו הוא צועק עזור לי, עזור לי! אמור לא לא הוא צועק עזרתי לך המון פעמים! אמור לא הוא על כפתור המעלית והזמן אותה לאחת הקומות האחרות לא! נכון, גם חברך למד להגיד לא בבית המשפט, כשהשופט ישאל אותך האם רצחת את חברך בכוונה? אמור לא לא האם אתה אשם ברצח? לא לא. אל תרגיש השם. הנה במספר צעדים למדת להגיד לא. ו-לא. להרגיש השם. בתא הנידונים למוות ישאלו אותך, האם תרצח אמינה מהנזיר? אמור בנימוס. לא. ואל תרגיש השם. הנה עלית לגן העדן, ושם פגשת את חברך, והוא רוצה להשאיל את מכוניתך. אמור. לא. ואל תרגיש השם. ואם אמר חברך, טוב נלך לאחראי על גן העדן, ברוך השם, ונפלפל את המערכון באיזה שנינות מילים, השם, השם, השם. אמור. לא. ואת תרגיש השם. היפופוטם. תנים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il